Bé, molt bona nit Anem a donar inici de la sessió del ple de la corporació amb el primer punt de l'ordre del dia que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 19 de juny de 2009 Hi ha alguna qüestió? Part d'iniciativa? Part de la CUP? Part del grup socialista? de l'Esquerra Republicana? Sí Senyora Faja Bona nit A veure A la pàgina 31 a la línia 9 eh, que s'hauria de fer un canvi on posa la senyora Cortés i refereix a la senyora Arenas Si sí, en la part que posa intervé la senyora Cortès dient que no entrarà a valorar tot el recull que ha fet la senyora Arenes, perquè considera que de demagoja hi ha molt en aquest sentit comenta que aquest assumpte ha estat debatut fa més d'un any i que si és cert el que ha explicat la senyora Cortés, i bé hauria de ser Arenes i llavors en eh, totes les intervencions que fa la senyora Cortés eh, hi ha un, en el CD hi ha un moment que es fa referència a les emocions aprovades pel consistori en el qual l'equip de govern no les porta a terme això ens agradaria que constés en plau. que la senyora Cortés en aquesta intervenció fa menció de les mocions aprovades pel Consistori en les quals l'equip de govern no les porta a terme pel rest oh, és correcte eh? Una altra qüest... no, ja és. No, és correcte. doncs molt bé procediríem a la votació em comprovarem si... constarà en acte? acte la intervenció però si realment la recollint es repassa s'incorporarà a l'acte si no eh? d'acord, en tot cas procediríem a la votació vots a favor vots en contra, abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de d'hora del dia que és l'aprovació del compte general de l'Ajuntament de Sallent de l'any 2008 senyor secretari sí, aquest és que les entitats locals d'acord amb l'article 208 del, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el cual se aprobado el refuerzo de la Ley Reguladora de las Locales, están obligadas a formar y elaborar el estados y las contas comprensivos de todas las operaciones realizadas durante el ejercicio. el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en relación a la regla 102 de la instrucción de contabilidad para la administración local, establecen que el cuenta general será aprobado por el ple de la corporación hasta que la Comisión Especial de Contas en sesión celebrada el día 6 de julio de 2009 va a informar la la, la cuenta general hasta que durante el término de disposición al público contado a partir del endemar la publicación del edicte de bolletí oficial de la provincia de Barcelona número 169 de 6 de julio de 2009 no se ha formulado bis regaciones artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2 2004 de 5 de marzo establece el procedimiento a seguir. La Comisión Informativa de Hicienda, Gobernación y Regen Interior propone al PED la, la adopción de la següents acords. Aprobar el Conta General del ejercicio 2008, que comprende al Conta General, documentación complementaria y el expediente de aprobación del Conta General, que según tramite el expediente completa la indicaturas de Conta de Cataluña y al Tribunal de Contas, y tercera facultad del alcalde precedente tan ampliamente como sigue posible, per la ejecución del presente acuerdo. Ah, senyor, senyor Serra Malera sí, bé, bona nit uh, a veure, el que portem avui a aprovació és el, el Compte General de l'exercici del 2008 uh, qualsevol ajuntament té, té, té, té un sistema comptable uh, dual uh, per una banda hi ha la la contabilitat pressupostària, que és amb el cas es regula l'Ajuntament i és amb el que es treballa el dia a dia i, paral·lelament, hi ha un reflex comptable a, a nivell d'estats financers que havia sigut una mica el, el simil de la mateixa contabilitat que porten les empreses, no? En aquest cas, el que m'ho no deixa de ser el reflex de, de la contabilitat pressupostària, però a, a nivell financer. El dia 6 de juliol es va reunir la Comissió Especial de Comptes, eh, el dictamen d'aquesta comissió es va, es va sometre a votació i es va, va quedar informat desfavorablement. El dia 16 es va... Eh, portar eh, a publicació o sigui, en el BOP, es van donar els 15 dies més 8 de, de legals per, per la seva publicació durant tot aquest termini no hi ha hagut cap tipus de delegació i avui el que hauríem de fer és acabar d'aprovar definitivament aquest compte general per poderlo portar a la sindicatura de comptes abans del 15 d'octubre de, eh, a grans trets i com a resum molt ràpid perquè les dades estan totes en, en, el, en el mateix expedient Comentar, doncs, que hi ha, per exemple, un import que incrementa l'actiu en 4 milions d'euros perquè a l'exercici del 2008 es va recepcionar tot el que són les parcel·les del, dels plans de la sala. Uh, també cal destacar que hi ha una dotació de l'amortització, que és una mica de retorn de, de préstec, que, uh, de 500.000 euros, aproximadament, mig milió d'euros. I tenim la incorporació també del reglament de, de tresoreria d'espeses generals de 800.000 euros i també, si reflexa la provisió per insolvència, del, del que s'entenia que en, el, en la liquidació del pressupost del 2008 es va també eh, detallar que és l'impost que es va carregar a Iber Potash per la llicència d'activitats que pujava uns 700.000 euros i com a altres parelles de magnituds una mica importants que, que creiem que és important destacar que surten d'aquest compte general una d'elles és la, la capacitat de liquidesa immediata o de fer front als pagaments o de solvència. al curt termini tenim el, el que seria la al curt termini que és el fet de dir, escolta'm, quina capacitat té l'Ajuntament de retornar o, o, o, de, o de fer front als pagaments contra els cobraments que té eh, la ratió ens surt el 358 això vol dir que tenim 4 milions i mig aproximadament amb liquidesa i amb capacitat de cobrament al curtíssim termini i tenim 1,2 milions de deute a curt termini o sigui, estem gairebé triplicant la quantitat de, de, de, que, hem, que hem de pagar amb els, amb els cobraments i amb, el, i amb el que tenim amb liquidesa i el període mig de pagament que és una dada que a vegades ha sortit per aquí de veure si l'Ajuntament doncs, en la situació de crisi estava pagant o no pagant en els termini que tocava recordem que és els estats financers del 2008 no del 2009 i la xifra, la ràdio que ens és de 57 dies i mig de, de mig, capítol 2, capítol 6. Uh, bé, donat que això que he comentat al principi, no, no hi ha hagut cap tipus d'al·legació durant aquests 15 dies que es va sotmetre a la votació pública, uh, per, demanem el vot favorable de la resta de companys. Gràcies. Alguna intervenció, senyor Nojosa? Sí, bueno, nosaltres vam intervenir en aquest punt, en el ple anterior el senyor ens va dir que tenien molta mania sobre això de les, de les dades i els terminis de, de la reunió especial de comptes com sabeu ja tornava a repetir, eh, la llei diu que s'ha de reunir la comissió abans del dia de juny, això no ens va fer, després de molt insistir i demanar a, en una de les comissions aquestes la causa al final la treballadora, la funcionària que fa els comptes acaba, va acabar dient de que això no es va fer perquè hi havia una sèrie de baixes en el que és la, la gent que feia els números la veritat ben quedant una mica sorprès perquè la resposta la tenia d'haver donat a l'equip de govern i no la treballadora en aquest tema la treballadora pensava que nosaltres ho sabíem i que ens fèiem una mica pesat dit això, hi ha algunes qüestions que nosaltres no coincidim en el funcionament Sembla ser que aquesta comissió especial de comptes s'havia reunit com és normal, es fa cada any, però sembla ser que es feia d'una manera, doncs que hi havia alguns procediments doncs, que no es feien. La comissió especial de comptes és una comissió del ple en el qual hi ha tot un procediment que, que per exemple si es reunia després de l'objet de juny semblava que això era una cosa normal que per exemple es tenia d'aixecar un informe de la comissió especial de comptes això tampoc s'havia fet per lo que en consta a mi i per tant aquí hem d'aprovar una sèrie de qüestions que nosaltres veiem que hi ha algunes irregularitats en quant, en quant a la forma de fer-ho per exemple un del primer punt de l'aprovació és aprovar el compte general d'exercici de 2008 que comprem el compte general la documentació complementària que aquí hauria d'haver un informe de la Comissió Especial de Comptes i l'expedient d'aprovació del Compte General. Són tres punts que aquí els aprovem, però que, bueno, eh, en el dictamen diu, atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 6 de juliol del 2009, va informar del Compte General, la Comissió Especial de Comptes, que jo sàpiga, no va informar del Compte General, perquè entenc que l'informe de la Comissió Especial de Comptes no és tal com se'ns se està donant en tot cas en l'informe s'hauria de fer va informar desfavorablement si és que serveix a l'acte de, de la comissió i en tot cas que quedi clar que aquest acte es va informar desfavorablement però jo el que dic si el senyor secretari porta aquest acte en l'expedient després nosaltres entenem que un informe de la, de la comissió especial de compta és un informe que es fa d'acord amb els membres de la Comissió Especial de Comptes, amb tots els membres i signen l'informe als membres i no es fa no el fa el secretari i fins signat també per l'alcalde perquè clar aquest informe no l'han repassat si s'ha fet i l'acte va donar un resultat que tampoc està signada pels membres de la Comissió Especial de Comptes per tant això per nosaltres és una irregularitat perquè l'acte d'aquesta Comissió Especial de Comptes. Ja ho diu, diu. Acta de la Comissió Informativa i Sena de Governació o Rengim Tenior, en la seva funció de la Comissió Especial de Comptes, que va tenir lloc el dia 6 de juliol. Posa tots els noms dels assistents a, a la reunió i al final signa el secretari i l'alcalde. Per tant, aquí, els regidors no van repassar aquest acte si estaven d'acord en la seva redacció. Per tant, això és una irregularitat flagant. Jo lamento molt que, a lo millor, en la, en la meva intervenció com a grup, representació del grup d'iniciativa, a lo millor el senyor secretari pensa que nosaltres o bueno, estem aquí buscant tres pes al gat en la seva feina. No es tracta d'això, es tracta que en tenim, i tenim el deure i la responsabilitat de, de, de controlar certes gestions que fa l'equip de govern. No és que et suposem a tot el que fa l'Ajuntament i l'equip de govern però tenim la responsabilitat de controlar certes gestions. I tal com diu la llei, podia diu L'article 101 diu sessions de la Comissió Especial de Comptes. La Comissió Especial de Comptes s'ha de reunir abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporació juntament amb els justificants antecedent i emetren informe entenem que emetre informe qui l'ha demetre l'informe. la comissió especial de comptes o l'alcalde i el secretari si es fa un acte s'ha de signar perquè la redacció de l'acta no la signar I, ha, i els noms com, com és el ple hi ha tota una sèrie de gent que van fer una votació i volem, fer la volem veure la redacció de l'acte com està redactada i s'ajusta si s'ajusta necessàriament a tot allò que vam dir i per què vam votar desfavorablement i no, i s'ha designat d'acord amb el redactat això no s'ha fet bueno, dit això que no és que siguin coses que tinguin una transcendència ni excessivament important però que tenem que les coses, les lleis d'administració local eh, per sort venen per part d'uns un, debats ja democràtics de funcionament dels ajuntaments democràtics i es fan per fer un compliment després de tot això el compte general nosaltres no aprovarem un compte en el qual hi van haver irregularitats que ja vam discutir en aquest ple en quant a la contractació d'una treballadora de l'escola de música que havia, estava fent un treball sense contracte i que hi havia una regularitat perquè estava dintre d'un espai que no corresponia i era una gestió purament que no correspon a lo que són els comptes. En vez de formar part de, de les despeses de personal, fumava part de les despeses corrents. Per tant, això nosaltres entenem que són males pràctiques. Tampoc ha pogut en al compte perquè hem demanat una instància per controlar allò que pensem que és la nostra responsabilitat, tota una sèrie de, de funcionament, de, per exemple, de transport públic. Això per no dir altres històries transport públic que funciona por seient que és una furgoneta que desplaça el personal per diferents llocs nosaltres hem demanat tota una sèrie d'informació en quant al cost del gasoil en quin, quin quilometatge es fa i tota una sèrie que volem de una sèrie de qüestions relacionades amb l'activitat del transport públic d'aquesta furgoneta per una sèrie de raons perquè bueno, ens interessa saber el que costa aquest transport el que es gasta en gasoil quants quilòmetres fa i tal tampoc ens ha contestat i fa un mes que teniu la instància sobre la taula Entenem doncs, que aquí hi ha qüestions que, que ja s'han discutit en aquest preu, una és la que li he dit de, de la contratació de personal que no és un cas de, aquest de la professora no és un cas únic ja hi havia un altre cas són males pràctiques i per tant ens fan sospitar doncs, que tenim d'investigar més coses en el funcionament de l'Ajuntament sobretot de l'economia que ha de ser transparent i clara entenem doncs, que aquí quan es va posar aquest tema el regidor senyor de Saldoni ja reconeixia que, que era cert que havien hagut un errors i unes irregularitats per tant amb més motiu els comptes no es porten bé i en aquest cas el senyor Mortó tampoc ha demanat responsabilitats. Jo crec que davant d'aquestes irregularitats a nosaltres se'ns sembla bastant greu. Ni les ha demanat en el ple, ni si tampoc se li ha demanat responsabilitat a alguns de, dels seus regidors. Per tant, jo no em podia estendre més en aquest tema. Jo el que voldria en tot cas, o el grup voldríem, que tornéssim a repasar una mica el tema aquest de la Comissió Especial de Comptes, si l'informe ha d'anar signat per tots els membres i si ha d'anar signat pel secretari o podem tornar a debatre si les actes d'una Comissió Especial de Comptes que nosaltres tenem que han d'anar assignades d'acord amb els criteris que van exposar tots els regidors i pensem que són coses que, que s'han de fer segons el nostre criteri, si estem equivocats ens ho tindreu de demostrar, que de moment no ens ha de demostrar que estiguem equivocats Pues que en properes sessions i perquè ens posem d'acord i no creem i dilatem tant els debats pues que clarifiquem les coses i de moment no volia dir res més Per part de la o alguna intervenció? Senyora Ana Gabriel Hola, bona nit a tothom En primer lloc i abans de justificar el nostre sentit del vot m'agradaria que el senyor regidor d'Isenda expliqués una mica millor eh, què és aquest cobrament pendent que tenim d'hiberpotatge perquè ascendeja una quantitat molt important i jo no sé si ha quedat prou ben entès i m'agradaria si pot en un moment explicar una mica millor què passa amb aquests diners, si és que els hauríem de cobrar i no els cobrem i per què i un cop dit això, dir que nosaltres doncs, votarem en contra de, de, de l'aprovació del compte general, bàsicament perquè vam votar en contra del pressupost vam votar en contra de la liquidació i ens sembla que ens pertoca també votar en contra de l'aprovació del compte general Sí que és veritat que, que no volem qüestionar eh, el contingut tècnic del mateix, no volem posar en dubte la capacitat tècnica de les persones que hi han estat treballant, però com que vistem moltíssim del projecte polític i hi al darrere, doncs ens sembla més coherent votar en contra. Una intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés, no? Senyora Saramalera. Bé, a veure, pel que fa referència en tot cas als aspectes aquests més, més administratius i, i, i legals entendrà que, que, que potser pertany més a l'àmbit del, del senyor secretari en qualsevol cas sí que és cert que és un fet recurrent i que ja es va repetir a diferents plens tota la qüestió aquesta dels terminis si no recordo malament crec que vaig ser jo mateix que en un ple passat no sé si va ser si l'anterior o si en fa dos vaig reconèixer que havíem tingut problemes amb el personal i que hi havia hagut baixes que després es repetís o no a les sessions informatives, això si no ho recordo però que personalment vaig fer aquesta intervenció sí que és cert. Per tant no hem d'esperar que ho digui algú més enllà que el propi equip de govern si hi ha hagut baixes i motiu pel qual en aquest cas justificava el fet de potser no eh, cobrir aquest, aquest termini que vostè indicava de principis de, de juny. Eh, també és cert com també se li va dir en seu moment que es va fer la consulta quan vam veure que justos de temps a Barcelona sobre si hi havia algun problema que se'n derivés del fet de no poder presentar inicialment aquesta informació el senyor secretari també se li ha repetit en alguns moments doncs, que, que, que evidentment se'ns havia manifestat que no havia, que no havia cap problema perquè un protràmit. i també és cert que jo he manifestat al principi de la meva intervenció que la, la Comissió Especial de Contes havia informat desfavorablement a, a, a aquest, a aquest dictamen en qualsevol cas també, escolti, he dit també que hi havia 15 dies més 8 d'exposició al públic per poder presentar al·legacions uh, gràcies per les al·legacions que vostè senyora Jossa en representació del seu grup han fet, també he dit que n'hi havia hagut zero, per tant m'està molt bé, em sembla bé que vostè uh, posi aquí sobre la taula en el plenari totes les, les aquestes aportacions però les hagués pogut fer en el moment de les al·legacions, les que haguéssim pogut comentar quan pertocava i potser prou de fer aquesta demagogia fàcil i barata que estem acostumats a sentir darrerament Uh, i referent a la, a la senyora Anna Gabriel de la Cub, eh, uh, o ben parlant de la liquidació del pressupost, es va actualitzar la llicència d'activitats Iberpotage pels mestres cúbics de, de, de, de del que representava tota la seva activitat, els metres quadrats de, de, de superfície, etc, etc, i els pertocava pagar un impost de 700.000 €, mica més, eh, aproximadament. Evidentment, és una xifra important per per nosaltres i també ho és per l'empresa, per als beneficis de Gladari. I, ens, i el que hem fet és portar-ho a tribunals i de moment està aturat en allà per tant nosaltres el que hem fet és previsionar un possible cobrament de 700.000 euros i paral·lelament un possible no cobrament de 700.000 euros perquè el jutge o qui hagi de dictaminar si aquesta actualització llicència és correcta o no és correcta doncs acabi determinant en contra de l'Ajuntament de Sallent i que per tant Iberproteix no hagi de pagar aquest 100.000 per tant hi ha una entrada de 700.000 possible a, a futur i una possible no entrada de 700.000, també a futur en cas que el jutge dictamini que l'Ajuntament no tenia raó a l'hora d'actualitzar aquesta llicència ambiental eh, d'activitats i crec és això no, si sí, sí, li, sí, li sembla correcta l'explicació si no el podem eh? sí? Bé. i ja Sí. senyor secretari per el tema de les actes i a veure si ho aclarim d'una vegada perquè és la persona responsable de les actes i quan es parla d'irregularitats qui, qui fa les actes és el secretari en l'expedient en l'expedient de la compta general hi ha una proposta d'acord que és el que es submet a votació juntament amb la Conta general la proposta d'acord està redactada Por lo tanto, eh, después el acta de, de una comisión, la firma de importante del acta de una comisión es la firma del secretario y el visto bueno del alcalde. Después se puede firmar por todos los regidores o no, pero la firma importante de un acta es la firma del secretario que es de la comisión. ¿eh? Eh, en principio, eh, el acta que está la, la posarán en una comisión informativa aprobada. si volen la plana, la poden firmar però la, la, firma, la firma que té portar un acte és la firma del secretari amb el, con el vist, vistiplau de l'altre amb la una altra intervenció senyor Nojosa Sí, contesta el senyor Ramalera Malera quan, quan ell va dir que la treballadora estava de baixa, perdoni que, le, que li digui, però ja ho va dir abans en la comissió informativa la, la pròpia treballadora i demano vostès diuen que si les comptes generals estan abans d'octubre estic d'acord, també us diu la llei això però és veritat que diu la llei que la comissió especial de comptes s'ha de reunir abans del dia 1 de juny, sí o no? és veritat, sí o no? sí, és veritat i no s'ha fet, no? doncs pues ja està, això és el que vull dir en quant a... no, no, està clar és, és veritat, ja ho diu vostè no els repetim més en quant a les al·legacions m'està dient el senyor Serra Malera que sembla ser que nosaltres som uns, uns xixiribaines que no fem amb al·legacions quan s'ha tingut de fer al·legacions les hem fet s'han tingut de fer les menes, les hem fet, i moltes per tant no tenim aquest costum si tenim de fer una alegació, no ens tallem no hem fet al·legacions sobre aquest tema però sí que vam enviar una instància perquè ens contestessin sobre aquest tema per tant també hem intervingut en aquest procés no em voldria allargar més perquè això, hi ha coses més importants a discutir, més temes al ple però que quedi clar que no estem conformes com es tramita tot això i també que quedi clar, i si no diguem un vostè aviam si s'ha aixecat alguna vegada un acte de la comissió de comptes quan s'han fet la, les comissions de comptes i una votació, no s'havia fet mai per perquè la insistència la nostra insistència fa doncs que les coses es facin d'una altra manera i ara quan el secretari diu que aquestes en tot cas l'acte ja s'aprovarà en una comissió informativa és perquè es tenia d'haver fet abans. Per tant, reconeix que sí que s'hauria d'aprovar o no aprovar l'acta o modificar o no modificar-la. Si s'ha de fer una comissió informativa, que es faci. Però que l'espai per modificar l'acte era la comissió especial de comptes o com a mínim donar opció si es tenia de modificar. Alguna altra intervenció per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Senyor Serra Sí, només, només demanar-li perdó perquè potser m'he excedit quan li he dit que feien demagogi barata. Disculpe. Bé, debatut suficientment aquest punt, doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Eh, doncs queda aprovat per 7 vots a favor eh, i 6 en contra. 4 d'Esquerra Republicana... Un d'Iniciativa per Catalunya i un de la CUP. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 01-2009. Senyor secretari. Sí. Atès que l'article 176 del test de la llei reguladora de les escenades locales estableix la possibilitat d'iniciar l'expedient de modificació de crèdit quan existeix despesa que no pugui donar-se demorar-se fins a l'exercici següent i no existeix en el pressupost de la corporació crèdit suficient, Atès que la memòria de l'alcaldia queda justificada la necessitat d'aprovar un suplement de crèdit per un import de 188 euros i uns crèdits extraordinaris per un import de 92.000 euros. Ves l'informe de l'intervenció municipal, la comissió d'interforma, tiba-dicent de governació i l'règia interior bocosa al P l'adocció del següent acord, aprovar la modificació proposada per... per la memoria de la alcaldía restan en el resumen per capítulo de la siguiente manera los ingresos de los ingresos son de o sea, el, el estado inicial son de 15 millones 34 y con esta modificación y otras que se han fed por resolución de la alcaldía por generación de créditos da una nueva previsión de 15 millones 34 euros y en el estado de despesas Eh, se incrementan las modificaciones en 280.000 euros y la nueva previsión de despesa de 15.550.171.34 euros. La exposición, exposición al público, según la exposición al público, perú un termine de 15 días hábiles durante los cuales se, esmet, se admitrán reclamaciones de más del ple de la corporación que disposará de 30 días para re, resol, resolverlas. La expedición es considerada aprobada definitivamente si al finalización del término de exposición no se han presentado reclamaciones facultar a l'alcalde tan àmplia com ens sigui possible per l'execució del present acord. Senyor Serra Malera. Bé, el, el primer que hem de comentar és que el que s'ha fet és eh, el pressupost que es va aprovar a principis d'any era de 10 milions i mig aproximadament i el que tenim aquí sobre la taula per, per, per comentar és de 15 milions. No és que ara mateix hi ha una modificació de pressupost de 5 milions sinó que en aquest mateix pressupost que es va aprovar a principis d'any per l'exercici 2009 eh, s'hi han incorporat directament tot el que són les ajudes del pla conegut com el pla Zapatero eh, les ajudes del Fons Estatal d'Inversió Local que era un milió, un milió 200 mil euros eh, s'hi ha incorporat també automàticament una subvenció que es va rebre del, de, de Medi Ambient de Madrid d'un de milió d'euros per portar aigua doncs, a... a ...en espais rurals d'aquí la, la població... ...i s'ha incorporat també tot el, el rumanent d'exercis anteriors... ...que són dos milions i mig... ...per tant això fa que de 10 milions, 400 mil aproximadament... ...fins a 15 milions, 200... .000. ...i pel que sí que ens ocupa directament eh, en el ple d'avui... ...que és la modificació de crèdit de partides... ...que ja hi havia creades en aquest, eh, en aquest pressupost... ...que es va aprovar a principis d'any... ...i tres partides concretes que, que s'incorporen noves en, en aquests moments destacar per exemple que el que es fa és ampliar la, la, la partida de subvenció d'indemnització a tots els a veïns del barri de l'estació eh, amb 16.000 euros eh, en concepte això de subvenció de, de l'IBI s'incorpora o s'incrementa una partida amb 50.000 euros de millores del clavegram eh, s'incorpora una partida de 43.000 euros de millores de vies públiques i eh, el que també apliquem són 75.000 euros per fer tot el que és el clavegram del carrer Sant Bernat Uh, entre el, el Crescent Víctor i la plaça de l'Església i també es creen 15.000 euros més uh, en el que en diem el, un programa de prestació de serveis del PQPI que és per, per fomentar la formació a tots aquells alumnes que hagin tingut algun tipus de fracàs a, a l'ESO i mirar de reconduir doncs, la seva formació cap, a, cap allò on toca. Amb tot plegat, eh? tant tot que és la modificació de crèdits existents i l'ampliació en aquestes tres noves partides últimes estem parlant de 188.000 amb ampliació i 92.000 euros amb aquests crèdits extraordinaris. Entenem que això vam tenir una sessió el dijous passat, o sigui, ahir va fer una setmana de Junta de Portaveus que es va comentar, vam tenir la junta de la, la Comissió Informativa del ple el dilluns passat, i bé, és per tot això que, que demanem també el vot favorable de la resta de companys. Gràcies. Bé, alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyora Hinojosa. Sí no? jo li volia fer al senyor Serramalera una pregunta i és, en el pressupost del MAS que eren de 10 milions i alguna cosa vam incorporar les inversions del Zapatero el no? que tenia de venir en lo que són despeses Ens sembla que vam incorporar aquests diners eh? com a gasto, com a despesa Però quan vam aprovar els 10 milions no es va aprovar el milió 200.000 euros com a despesa i es van ficar dintre dels 10 milions. Ho vam incorporar quan ho vam incorporar i ara no podem recordar eh, és cert que, que les eh, prescripcions que es havien donat a la, en el moment de fer aquest pla era que no es tenia que tenir en el pressupost però que després això va canviar i en el moment en què es va canviar que es va haver d'incorporar ho vam incorporar i no sé si va ser com que vam aprovar el pressupost i ha entrat aquest exercici i podria ser que fos en la seva aprovació inicial Quan parlem d'aquestes dades que per exemple hi ha aquest tu que està entre parèntesis que diu adequació millora per municipal i pressupost tenim 30.000 euros per exemple sí, això s'estava incorporant no, no, el pressupost no, no. No, això, això són les redaccions dels projectes que això sí. eh, esclar, evidentment per poder fer l'obra i presentar-te i tot això es va haver que fer un projecte que això també es va demanar la subvenció a la Diputació per poder eh, fer front a aquest pot ser que sigui el projecte però el projecte no estava subvencionat per l'obra i n'estava pressupostant en les 10 milions i estaven... l'hem aprovat en març perdó? A aquest pressupost jo diria, que eh, jo ara no tinc els papers aquí no, no crec que per memòria i no, no voldria que el que li diguéssim ara eh, s'ho fes al peu de la lletra eh, eh, li diria que el que es va fer en l'aprovació inicial del pressupost eren, que és sí, cert que es fa referència a algunes d'aquestes obres que hi ha però eren la redacció de projectes eh, per poder fer, eh, presentar doncs, el, el tema després es va incorporar en posterioritat diria però en cas, es van no? la redacció de projecte però això no estava dintre de l'obra només era l'obra no, l'obra no podia estar el, però la redacció del projecte sí que tenies que, que, que, perquè bé necessites fer pagar-ho i ingressar-ho, després es va dir que inclús les obres tenien que estar dintre del projecte del pressupost eh? bueno, bueno sí, el, el senyor no Saramalera diu que té la, la informació Miri, si, si ens ho permet el que hi ven el pressupost de transferències de capital eren 970.000 euros i com bé deia el, el, el senyor Moldó, l'alcalde, el, el que així es va fer és dir, escolta'm, què volem, què volem fer en el, en el fons estatal d'aquesta inversió local això, això, això i això demanes pressupostos eh, pel que seria què costaria fer tot això però, o sigui, el, el, el, el pressupost de tot l'estudi tècnic i això sí que ho incorporar en el pressupost del 2008 perquè era una despesa que havies de pagar que no estava subvencionada pel Pla Zapatero estava incorporat el pressupost, dius tu. No, estava incorporat el pressupost, o sigui, el, el cost, de, diguéssim, de fer l'estudi, o sigui, és dir, has de fer un bloc de pisos, d'acord? ¿vale? No cosis el que et costa l'arquitecte i l'altre el que costa fer, fer l'obra. I aquest arquitecte diu, jo et cobraré, per dir-ho, eh, 25.000 euros per fer una obra que en val 4 milions d'euros. El que teníem incorporat en el pressupost eren, per dir-ho, eh, els 25.000 euros de l'arquitecte, que és el que alhora donava l'import aproximat del que costaria fer una obra concreta que era un edifici de 4 milions d'euros les normes de licitació del, del pla Zapatero feien o no permetien que totes les obres en les que tu volies jugar estiguessin incorporades en el pressupost per tant el que és aquest milió 200 mil que vam rebre del pla E no estaven en el pressupost hi havia només, perquè ens entenguem l'estudi de l'arquitecte correcte? aleshores per tant, una part del pressupost de Zapatero estava incorporant en el pressupost com a estudi d'arquitecte, no? No, amb anterioritat o amb posterioritat depèn de si tu mires ara o tu mires des d'abans de fer-ho. Vale, i ara en aquest pressupost, en aquesta ampliació a 1.200.000 euros s'invertiran en els temes del plan Zapatero. Sí, llavors teníem... Les transferències de capital estaven en el pressupost que vam tancar, i es va aprovar, de 971.000 euros i ara... Ens, passarà, ens passa a ser de 3 milions 225 mil hi, hi ha una diferència de 2 milions 250 mil aquesta diferència ve de el milió d'euros que comentava abans a Medi Ambient per a la portada d'aigües i el milió 253 mil 608 euros de Plaza vale. sí? alguna altra qüestió senyor Nojosa no. per part de la CUP senyora Gabriel si sí, el senyor Zaler ha comentat algunes de les partides, no totes, nosaltres, eh, ho dir perquè el llistat és una mica més llarg fins a arribar a la xifra total, nosaltres entenem que evidentment en el moment de fer un pressupost a principi d'any no té per què preveure's amb exactitud tot el que es farà i tot el que passarà durant un any entenem que pot haver imprevistos i entenem per tant que s'hagi de modificar el pressupost, entenem que hi hagi partides que es quedin curtes perquè apareixen noves necessitats i per tant eh, veiem molt clar per exemple que s'hagi d'ampliar la partida pel tema de la bonificació de la contribució dels fins del barri de l'estació Estem evidentment molt d'acord que s'aumenti la xifra total per adjudicar cheques servei a les famílies que ho necessitin. I en aquest sentit doncs hi ha algunes partides amb les quals doncs i estem d'acord i entenem que formar part de la gestió d'un equip de govern. Fins aquí molt bé. Però també és veritat que hi ha algunes partides que curiosament són les que no han comentat, que responen entenem més aviat eh, alguns oblits o alguns errors que amb un equip de govern tan expert en la seva majoria creiem que ja no toca no? i hi ha algunes subvencions que ens vam oblidar de donar el seu moment i que ja fa dos anys que arrosseguem i que les entitats ens les exigeixen i ara les posem en el pressupost hi ha també algunes coses de cultura que es venen fent en els últims anys i que ara les incorporem, per tant potser ens les vam oblidar eh, en aquell moment hi ha un error també en un conveni concret amb una entitat hi ha obres que, que formen part de les que han estat submencionades pel Pla Zapatero que resulta que potser no hem tingut prous diners o un cop ens hem posat a fer-les ens hem adonat que hi havia una part de l'obra que quedava pendent és dir que hi ha coses que entenem que, que, que formen part si m'ho permeteu d'una certa deixadesa que jo crec que no correspon com he dit amb el punt anterior no estem d'acord amb la vostra política pressupostària no estem d'acord per tant tampoc amb aquesta modificació i votarem en contra Bona intervenció del grup socialista, el senyor Manel Bens Sí Bé, bueno, el senyor Saramalera ha parlat de que el total incorporat són, bé, bueno, ho diu que molt clar Bona nit a tothom primer, 280.000 euros que és bé del romanent no? Jo el que voldria preguntar al senyor Saramalera primer, esclar, el romanent és un estalvi o no sé què és ben bé que queda allà i després a mitja curs o una mica més endavant, dius, bé, bueno, doncs pues ara que ens queda i que ens deixa de quedar, no? I llavors que ens gastem o que no ens gastem la pregunta és: el nivell d'ingressos de l'Ajuntament s'està seguint el que estava previst pel pressupost? i per tant, ara ens podem gastar aquest romanent, perquè això no ho va explicar en cap moment el senyor Ramgueta. ons jugastetemm perquè el tenim sense tenir en compte que el nivell d'ingressos és l'adequat i després podems farà falta. Eh, jo crec que una mica abans de gastar- nos els diners, perquè si no vaig equivocat perquè amb això dels romanents incorporats i etc, etc és molt complicat d'entendre crec que el, el benefici net de l'any passat va ser 790.000 euros o algo així, i ara ens en gastem ja 280.000, ens en quedaran 471.000. Um, ara és un moment que ja portem nou mesos, bueno, vuit mesos, podríem saber si els ingressos són correctes, és una pregunta que faig directa, perquè jo crec que abans de gastar-nos els diners podríem saber si anem bé d'ingressos en funció de les despeses, ja no les pressupostades, sinó també les reals, si n'hem sortit més del compte o no, cosa que en cap cas se'ns informant. no? allò bàsicament demanaria doncs, siguéssim una mica més concrets amb aquest aspecte abans de votar a favor o en contra no? una intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortés sí, una intervenció curta, bona nit a tothom eh, només dic que estaríem d'acord amb, amb algunes de les partides que aquí s'han modificat evidentment que sí perquè eh, són qüestions socials i nosaltres les podríem votar a favor però coherentment amb el que vam votar en, el, en els pressupostos d'aquest any, que va, hi vam votar en contra, doncs evidentment per coherència haurem de votar que no Senyora Serra Malera Sí, bé, contestant a la, la senyora Anna Gabriel he, no he dit totes les partides per, per no carregar és a dir, he agafat les grans però no perquè, tinc, per, perquè són el gruix important té tota la raó el que ha dit que m'he deixat moltes però tot i que ha acabat amb un somriure dient que no ens votarà en contra i això ha estat, ha estat bé eh, no, que ens votarà en contra, avui dia. El, el que no és cert és que hagi estat fruit el fet de fer aquesta modificació de pressupost per deixadesa d'acord? Eh, vostè sap que hi va haver retallades importants en el pressupost del 2009 quan es va aprovar vostè va fer en el mateix ple alguna intervenció respecte a temes de cultura Etcètera, de veure què passava amb tot això i nosaltres érem molt conscients de dir, escolta'm, anem justos anem a fer el que entenem que podem arribar a fer i si tenim romanent, tenim superàvit d'exercicis de, anteriors prioritzarem, a la mesura que tinguem ja les dades tancades dels exercicis anteriors eh, eh, eh, i farem aquestes modificacions de pressupost que es fan sempre o, o s'acostumen a fer eh, periòdicament eh, amb tots els ajuntaments ja vull dir i per tant el que estem fent és això I, escolta, hi havia una sèrie de coses que es volien fer en aquell moment es va decidir deixar-les de moment aturades en funció de com es tancava no Et considerem que no ho hem tancat malament i per tant ara ho estem fent uh, què més? Què més? Sí, uh, senyor Manol Bens en qualsevol moment podem parlar de l'estat d'execució Vem tenir una reunió el dijous passat vam tenir una reunió de dilluns passat uh, jo hagués pogut posar sobre la taula també s hagués pogut demanar si, si tant important era per avui votar no, no, ja sóc jo el primer que dic que ho hagués pogut portar sobre la taula però en qualsevol cas eh, l'informació hi és, l'informació es pot demanar l'informació sap que és es, es lliure eh, eh, com anem d'ingressos? no li he de sorprendre suposo amb que ja li diré no anem bé però no anem tan malament com per ara no poder fer aquesta modificació de pressupost i no haver valorat que el romanent que tenim incorporat a exercicis anteriors, de moment eh, ens poden permetre tancar l'exercici 2009 bé. No, dic, dic, dic bé dic bé perquè estem en una, en una situació molt fotuda ¿vale? I, i, i, i, i, no, i, i que cada dia les dades canvia, les dades canvien però en principi si hem fet aquesta modificació de pressupost i hem incorporat aquest, aquest romanent és perquè podíem fer-ho i amb les dades que tenim avui per avui d'execució eh, estem mitjadament tranquils Alguna, no sé altra... Si de contestar. Sí. Alguna altra intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP Bueno, el que no he dit és que votarem en contra perquè nosaltres no vam votar el pressupost Per de... no. de... part de, del grup socialista la CUP per Ah, perdó, com parlava la senyora Ana Gabriel Sí, en primer lloc, eh, és cert que ja vau alertar de que fiu un pressupost auster, auster relativament, eh, perquè no cal que recordem la despesa que ens val la gespa al camp de futbol, però vaja, austera amb el que us convenia, luxós amb d'altres aspectes, i que ja vau dir doncs, que recorreriu a, a un suplement de crèdit com estem fent si convenia, d'acord? però no tot és així, és dir i, i passaria a concretar perquè es vegi que no m'invento les coses. Altres despeses de gent gran, um, això és uns autocars que es fan conjuntament amb entitats d'aquí Sallent perquè la gent a partir d'una determinada edat pugui anar doncs, a teatres o bueno, espectacles o a TV3, no sé exactament diferents opcions i això és diguéssim, uns diners que hi hem de posar perquè se'ns havia oblidat de posar-los en el seu moment, ja sabíem que faríem aquestes activitats, el que passa que ens ve... és com un error si permeteu allò pràctic de dir és veritat que com que jo pago primer la factura encara que després em retorni jo he de tenir vista en el pressupost i això penja de l'àrea del senyor Saldoni que és un regidor més que expert com per què amb això no hi atini i per exemple també tenim un conveni amb el FAES, bueno doncs que l'hem de a fer perquè hi ha un error i ens vam oblidar una partida que es fa molts anys que se celebra, que és la cursa del riu Cornet, i ens la vam oblidar, i això és un error. I també és un error que a l'agrupament Roques Alves, ara li haguem de fer un conveni per donar-li els 2.000 euros que li vam prometre quan va celebrar els 40 anys, que d'això ja fa dos anys, i resulta que com que l'agrupament Roques Alves tenia colla avall que tindria aquesta subvenció perquè se li va donar la paraula de que hi seria, doncs ja han estat comptant i han arribat un punt que s'han enfadat i han dit, bueno, passa, fa dos anys que ens doneu llargues per una subvenció que ens veu prometre és a dir, senyor Serra Malera, i amb un somriure si vol una altra vegada, sí que és veritat que amb algunes coses hi ha una certa deixadesa, no passa res també és normal, sou només sis regidors segurament hi hauria feina per 13 i hi ha coses que s'escapen però no passa res de reconèixer-ho i també hi aprofito en la línia del que comentava el, el senyor Manel Benz Eh, i també llegan amb el que diu vostè, no estem tan malament, però no hem ingressat evidentment tot el que s'esperava. Es diria la situació no és bona. Però no és que no sigui bona Sallent, no, no, és bona en general i les associacions de municipis ja estan plantejant seriosament què passarà amb el finançament dels ajuntaments, eh? És dir, mmm, no ho sé si dona per nativant dels estalvis, perquè tot això es fa perquè l'ajuntament de Sallent té estalvis i dic estalvis que potser no hauria de ser la paraula correcta, perquè són romanents de tresoreria, però tant és, són els estalvis que s'han anat generant, i anem tibant. Per què anem tibant? Perquè s'entenen, no? Però en el moment en què s'acabin aquests estalvis, o, o quedin disminuïts seriosament, i tinguem necessitats serioses, ja veurem com ens ho farem, també. Eh? Vull dir que ho podem fer perquè hi ha hagut anys, diguéssim, d'ingressos forts, i perquè permeti-me també que els hi digui, en una legislatura anterior es va fer una bona gestió econòmica d'aquest Ajuntament, i d'això això, us aprofiteu. Però jo crec que la situació no és, sincerament, com per anar portant modificacions d'aquest tipus al plenari. Senyor Manuel Vins. Sí. Bueno, una part de la intervenció i ja l'ha fet la regidora de la CUP. Bé, la pregunta ja està i això ho has, pues, has pogut posar sobre la taula a la comissió, a la Junta de Portaveus i a totes les reunions que vulguis, però jo crec que és una pregunta que és necessària fer ara perquè sàpiga el poble doncs com està la situació si estem tibant d'un romanent de tresoreria que és l'estalvinet que vam tenir l'any passat si no m'equivoco hem de saber si realment estem bé o estem malament, el que no pot ser és perquè tinguem un romanent com que va quedar altiu llavors que arribarem a l'any 2009 al final i potser ens han gastat més del compte i serà un romanent negatiu no? em sembla que es diu així també, no? esclar, vull dir jo si tinc que votar a favor o tinc que votar en contra com molt bé ha dit vostè, senyor Serremalera, ve si ho puc preguntar abans i jo ve si han la mateixa resposta, suposo que m'ha dit vostè ara, no? Dir, jo crec que és la resposta que es mereix el poble d'Assalent. No, aviat ja nosaltres hi del romanent i fem una modificació de crèdit perquè creiem, o pels números que tenim, doncs, com ha dit vostè, doncs, bueno, bé, no? acabarem bé, no? Bé, no? jo vull que això, doncs, quedi aquí escrit i així, doncs, quan arribem a final de l'any, doncs, si acabem bé, doncs, la felicitarem, senyor Saramalé, si acabem malament, doncs, diré, escolta, que vostè m'ha dit que acabaríem bé, no? Què ha passat, no? I si, a més a més, doncs, ojalà que deies un reumament positiu de tresoreria per a tots, però, aviam, estem en un moment complicat, que hi ha ajuntaments que estan parlant de fer eh, expedients regulacions de, de regulació d'ocupació i s'ha d'anar molt en cura en gastar els diners per moltes millores d'obres públics que s'hagin de fer no? evidentment s'han de fer, però s'ha d'anar amb cuidado Una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana Sí, nosaltres també volíem dir justament doncs les, les subvencions aquestes que s'han donat amb els grups com per exemple el grup Roques Alves doncs que verdaderament s'ha fet molt mal fet perquè ja estava, estava emparaulada però paraula, evidentment, i no constava lloc i finalment s'ha hagut, ha hagut de fer perquè les coses no anaven com havien d'anar per altra banda, sí que hem de dir que amb el que, anat, amb el que hem anat durant tot, aquest, durant tot aquest estiu anar revisant les juntes de govern i les documentacions, doncs també veiem que també s'han signat préstecs i que, i que aquests préstecs doncs, també s'utilitzen per pagar algunes partides del, dels fons de, de l'Estat que s'han vingut del Zapatero popularment dit d'aquesta manera no? i que a veure que s'havia d'haver previst de que si tenim tants diners perquè gastar no ens en gastem més si convé gastar-nos un euro menys però en moments com aquests de crisi en, qual, en el qual estem i en els quals vostès s'estan queixant tant doncs evidentment fem un pressupost de la manera que l'hem de fer fem un pressupost clar, amb uns objectius i si ens hem d'estranyar el cinturó, ens doncs l'estranyem però que estigui clarament amb un objectiu marcat i que es programi bé tot allò que es vol fer i que llavors a l'última hora no surtin totes aquestes decisions com ara Eh? que pagarem que més, o sigui, hem rebut una subvenció d'un milió dos mil però ens en costarà o sigui, ens haurem gastat uns diners gràcies a el que ens ha vingut de subvenció i el que hauríem d'haver fet era no gastar-nos en ni un i tenir uns objectius molt clars per tirar això endavant bé, mm, vam deixar l'anterior legislatura cent... quan vam arribar a, la, a, a governar la legislatura anterior ens vam trobar un cent, onze D endeutament el vam deixar a un 60 i no sé quan, i ara ja veurem, ja ens agradarà saber en quin moment estem perquè d'endeutament segurament que n'hi ha i, i bastant. Per tant arriba el moment i toca ja de què i esperem que en els pressupostos que vostès elaborin perquè són vostès els que han d'elaborar els pressupostos que són qui governen pel proper any doncs es facin uns pressupostos ben programats ben pensats i que siguin adequats en el moment que vivim no que perquè ens donguin una subvenció ens n'haguem de gastar més nosaltres és així, és una subvenció directa aquesta dels fons estatals que l'Ajuntament no havia de posar absolutament res en canvi nosaltres sí que n'hi posarem i clar, això no és estrany és el cinturon això és portar uns comptes que no, que no són gens clars Bé, evidentment en d'altres partides doncs sí que hi estaríem d'acord però no podem votar eh, amb aquesta manera d'actuar de l'equip de govern, no podem votar-hi a favor, per tant eh, votarem en contra El senyor Serra Malera Bé, per acabar per acabar molt ràpid senyora Gabriel Sí, sí, té part de raó té. però el que passa és que aquestes tres partides que vostè ha concretat puyen 6.000 euros o sigui, dir, no les he comentat perquè sobre els 300.000 doncs en teníem que 6.000 no era vaja, no era massa rellevant que hi ha hagut algunes coses vinga, d'acord el senyor Manuel Vens uh, jo he dit que a data d'avui a data d'avui les coses no estaven malament a data d'avui no sé aquests 4 mesos que ens queden d'any com, com podem, ens queda tot el tema de curaments impostos ens queda eh, llicències d'activitats, llicències d'obres se'n sentiran tirant endarrere, altres no dir, però a data d'avui no, no, no, no estem tan malament com per no poder fer això i, i acabo amb, amb, la, amb, amb una resposta molt ràpida a la, la senyora Tocortès uh, aquest és que us han signat uns préstecs perquè resulta que l'Ajuntament de Senen té, té, té algun caler i el tenim estalviat, es va fer una ronda de, de subasta que diguéssim de preu a pla, per plaços fixos de calés que tenia l'Ajuntament estem pagant cèntims a un 6% o sigui, estem pagant, ens estan pagant cèntims a un 6% estem cobrant un 6% de rèdit d'interessos i els calés del Pla Zapatero no venen, venen venen a trossos i per tant aquestes obres s'han de finançar d'alguna manera i el que hem fet és signar alguns préstecs a, a, a tipus d'interès inferiors a aquest 6% per avançar els calés del Pla Zapatero i quan es la subvenció aquests préstecs quedaran anul·lats en qualsevol cas pel que sabem, que segurament no serà tant però pel que sabem ens ha sorbès a compte demanar cèntims a un interès inferior al que ens estan pagant els bancs avui en dia pels estalvis que té l'Ajuntament ho haguéssim fer al revés, estaríem perdent dos punts ho estem fent així, entenem que estem guanyant dos punts però també és cert, per no dir que no té aquest amb tota la seva aportació que hi ha hagut alguna de les operacions del Pla Zapatero que hi ha hagut un petit accés d'obra d'acord? L'arquitecte que comentàvem abans amb la senyora et programa un edifici de 4 milions d'euros i al final acaba pujant quatre no sé què doncs aquest no sé què evidentment amb les obres que s'han fet i que s'han d'acabar de fer ni algun que hi ha hagut una petita desviació per tant estem empatats el 50% amb el marge de les cures ja debatut suficientment procediríem a la votació vots a favor vots en contra abstencions ens queda aprovat per 7 vots a favor Uh, cap abstenció i sis en contra, quatre d'Esquerra Republicana de Catalunya, un d'Iniciativa per Catalunya i un de la CUP. I passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta de d'elecció del jutge de Pau i el seu substitut. Senyor secretari. Sí. Entretentes. Primer, que en data 15 de juliol d'enguany va tenir entrada a l'Ajuntament un escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunicant que era pròxima a la finalització del termini de quatre anys per les quals van ser nomenars les actuals lluites de pau de sa i que calia iniciar els tràmits per la seva renovació. D'acord en l'article 5 del reglament número 3 del reglament número 3 1995 de set de dels lluites de paus en data 8 de juliol 2009 es publica al vot l'edicte relatiu a la convocatòria de les places de lluites de pau i del seu substitut. Dins del termini d'un mes de la publicació de l'edicte presentant la corresponent instància del senyor Ferran Sánchez Iaui Justí y el señor Josep María Guerrero Ballesta solicitan poder cubrir las plazas de ayuda de Pau titular y del seu sustituto respectivamente. Cuarto, en instancias van acompañadas de la, de la documentación necesaria, que es la segunda fotocopia del documento nacional de identidad, currículum vital de tres aspirantes y declaración jurada, donde afirman que no están, son nesos a de incapacidad e incompatibilidad para el ejercicio de las cargas a las cuales opta poramente de derecho. los artículos 99 a 103 de la Ley Orgánica 6 1987 de 1 de julio del Poder Judicial en relación a los de paz. Según el artículo sin reglamento número 3197 de 71 de los de Paut en relación a los periodos de instrucción pública y termine para poder presentar proposiciones. Los artículos 13 y segundo reglamento 3 1995 del 7 de juny de les lluites de Pau i els articles 303, 389, 393 de la llei orgànica del poder judicial en relació a la necessitat de no estar somers a cap tipus d'incapacitat o incompatibilitat per exercir el càrrec de lluita titular i del seu substitut. L'article 101 de la llei orgànica 6 1985, 11, 11 de juliol del poder judicial estableix que els jutges de Pau i els seus substituts seran elegits per el ple ayuntamiento en el voto favorable de la mayoría de seus miembros sin que el artículo se de la ley Orgánica del poder judicial determina que, el cas, que en el cas del el ayuntamiento no face la propuesta de yye de pau y del seu sustituto en el término de tres meses a que estas personas serán nominadas para la sala del gobierno tribunal superior de justicia de esta mateixa manera se actuará en el cas que las personas nomena, anomenadas de l'Ajuntament no complixen, segons el judici de la sala de govern i escoltat del Ministeri Fiscal, les condicions exigides per a aquesta llei de poder judicial. Si sé l'article 102 de la llei orgànica 6.980 del 1 d'ajuda de, de poder judicial estableix que quins són els requisits per poder ser nomenat jutge de pau i titular i el seu substitut. Per tot això, la Comissió Informativa de en la Governació i Regiment Interior proposa el plena d'adopció de la procedid a la elección del señor Ferran Sánchez y ajustí como como yuge de Pau titular per ser la única propuesta presentada y per reunir los requisitos necesarios para, renovar, para desenvolupar aquesta tasca y según procedía la elección del señor Josep María Guerrero Ballesta como yuge de sustituto y yuge de Pau atenent al fet de que es la única instancia presentada solicitando poder exercitar que se carga y un cot acreditado que complís todos los requisitos para hacerlo. Remete de aquesta acorde a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Senyora Fernández Sí, hola, bona, bona nit a tothom uh, Bueno, tal com, com ha llegit el secretari a la proposta de l'acció del jutge i el seu substitut uh, la passaríem a, a fer ara i en aquest cas és el, el jutge titular seria el Ferran Sanchet i Agustí i el seu substitut seria el Josep Maria Guerrero Ballesta Aquesta, aquesta votació uh, s'hauria de fer tal com diu la amb un vot secret A llavors com vulgueu, ja hem preparat uns paperets amb el sí, no i abstenció i si voleu podem fer amb alçada ja que en tot cas no fa falta el alguna intervenció per part del grup no, perquè, entre altres coses, aquí, bueno, continuem amb la justícia a tal com està. No? Estava de jutge el Ferran Sánchez sí, sí, sí, de sí, sí, substitut. I de substitut estava el senyor Guerrero, no? Sí, per no. tant, per què modificar la justícia si ja ens estava així? Alguna intervenció per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? En tot cas, eh, què fem el sistema de votació? fem? Perdó. M'ha amalçada pel dictamen, sí? Bé, en tot cas, si no hi ha cap inconvenient, doncs procediríem a la votació. Vots a favor? S'encontra cap abstenció, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 4 d'agost de 2009 de sol·licitud de subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la millora paisagística del passeig del riu, marge a dreta tan comprès entre, prom... entre el pont Pere Utxer i el pont de la Concòrdia. Sí, si t t Senyor secretari... Se trata de ratificar una, un acuerdo de la Comisión de, de la Junta de Gobierno porque eh, la base de la convocatoria de que tenía que solicitarla, tendría que aprobarse por el pleno. El, el acuerdo que se, va, que se ratifica es, vista la orden del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Unidad de Cataluña de 2005-2009 de 5 de junio, de convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en regla de concurrencia competitiva destinadas a las actuaciones de millora pasajística de ramblas, paseos y vía vingudas abradas de los municipios de Cataluña y de, y de aprobación tras las bases reguladoras que la han de regir antes que el Ayuntamiento tiene previsto el arranjamiento del paseo del río Marge de Dret tras compresa entre el pont Pera oyet y el pont de la Concordia la Junta de Gobierno, previa a deliberación, prenomedad, acorda solicitar a la Dirección General de Arquitectura y de la Generalitat de Cataluña la cantidad máxima de la subvención que les corresponde en el 25º del importe del proyecto de acord con la de nuestro municipio y y en el límite de 250.000 mil euros destinará a esta subvención a la ejecución de la obra millorora paisajística del pase del río marcharet de tra entre el pont pera o y el pont de la concordia en el compromiso de dura terme las inversiones necesarias y tercer el presenta de ratificar en la propuesta del pe de se habrá de ratificar en el por el pre ayuntamiento a test del punto Según de las bases de la convocatoria de la subvención se que dins de la documentació a presentar cada puntal el certificat del acord de pre en el que s aprova la realització de la esmentada actuació es proposa al Pl de la Corporació de l'Oceanos de Acord ratificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 4 de agost de 2009 d'aprobació de sollicitud de subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per la millora paisajística del passeig del riu marges dreta trancompresa entre el Pont Perau i del pont de la concòrdia i traslladar a aquest acord a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya per completar la documentació de la subvenció sol·licitada. Senyora Arenas. Bona nit a tothom. El punt del ple refereix a la ratificació de l'acord que es va adoptar en Junta de Govern local que havia referit el secretari el 4 d'agost d'aquest 2009 i és la sollicitud de subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al Departament de Paisatge, eh, el que és la millora paisatgística, el Departament de i... sí, al Departament de Paisatge i Departament de Paisatge, perdó. I en aquesta petició de subvenció és per, en aquest cas ha optat per la millora pesatgística del passeig del riu, marge dreta, tranc comprès entre el pont Pere Uger i el pont de la Concòrdia. Aquest acord ha de passar pel ples segons les condicions que marca la, el, el procés de subvenció. Les sol·licituds eh, s'havia d'ajuntar a una sèrie documentació en la que es tenia que fer la memòria valorada, descriptiva de tots els treballs realitzar, Uh, en ells estan contemplats els treballs de sanejament, uh, pavimentació, una pavimentació d'acord amb l'entorn sempre que sigués una pavimentació de tipus a que sigués d'acord amb l'àmbit i també una separata on s'indiqués totes les modificacions o actuacions que estan referides als elements vegetals en aquest cas en el marge que està tocant el riu. Aquest era important perquè també es necessitava l'acord o la petició pel domini públic que corresponent al departament de l'ACA que també es va realitzar en la mateixa instància que es va fer l'aprovació i la ratificació en aquest plenari és per donar el suport en aquesta subvenció que, com ja s'ha explicat, en aquest municipi es demana per les característiques de la població i segons indiquen les, les condicions de, de la subvenció, és el 25% de l'import del projecte d'acord amb la població i amb un límit de 250.000 euros. Aquesta subvenció és completament compatible amb altres subvencions que es puguin demanar o que estiguin eh, relacionades amb aquest mateix projecte com és per exemple la llei de barris que també està contemplat i com més compatible i s'ha fet la sol·licitud i s'hauran d'incorporar la, just, la justificació corresponent simplement en aquest plenari doncs demanem el vot favorable de tots els partits polítics per poder dur a terme la petició de subvenció en aquest sentit moltes gràcies alguna intervenció per part d'iniciativa? senyor Hinojosa Sí, aviam, és, crec que és una necessitat pel poble i com que és una una ratificació d'un acord de la Junta de Govern per part del ple i crec que si no recordo malament eh, segurament l'equip de govern o el senyor Moltó ha hagut inclut alguna instància en fotografies de, de la mala situació que tenia aquesta vora del riu, merbes molt altes que a vegada us descuideu de tallar i que donava una impressió de bastant deixar a part d'això ens sembla que com que demanem una subvenció considero doncs que el ple i considero que ja no els veïns sobretot veïns que han vingut al barri l'estació que estan vivint allà també a mi m'han vist pel carrer m'han vist pel carrer i doncs, m'han demanat que donc seria bo doncs, que s'ha aquesta vora al riu perquè bueno, la vora del riu... Eh, quan un, per un poble passa un riu és important adorar el riu perquè és una, és una riquesa no? per tant nosaltres donarem el bo favorable no ens suposem al pressupost però aquí hem de demanar una subvenció i crec jo que seria bo que el departament de política territorial en aquest cas veieix doncs, que hi ha un interès de tot el plenari malgrat això cada un és lliure de votar el que vulgui alguna intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel? Sí, nosaltres distingiríem dues qüestions. La primera és que evidentment no discutim que fa falta arrenjar aquesta part de la Llera del Riu. De fet, com moltes d'altres parts de la Llera del Riu Cellent és un municipi que ha viscut moltes esquenes eh, al riu i és el moment de donar nos doncs, que segurament l'hem d'anar recuperant hem consultat el projecte eh, ens preocupava molt que no hi hagués massa formigó i massa ciment vam veure que no que, bueno, que estava ben fet en aquest sentit però també és veritat que hi ha una qüestió d'entenem de, d'elegància de política i és que si es vol que ratifiquem alguna cosa o les, millor dit si el departament us obliga a que això sigui ratificat per ple, entendríem que seria més correcte parlar-ne en un estadi una mica anterior no quan el projecte està fet, quan els veïns estan expectants de que hi ha aquesta, aquesta subvenció en joc i per tant nosaltres quedaríem molt malament ara de votar-hi en contra eh? però si sí és veritat que les coses que hagin de passar per ple agrairíem doncs, que ens fossin consultades o informades si es volen una mica més d'entelació. En aquest sentit, com que estem d'acord amb el fons, però discrepem de la forma, ens abstindrem. Alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vins? Sí, bueno, només aclarir que, que, es, que es demana de subvenció 74.000 euros i que el procés de puja a 300.000, que no sé si s'ha dit amb tot, el, amb tot el que ha parlat el senyor Amparth, però és un peset de 300.000 que és el que costa arreglar la llet entre el Pere Uge i el Plan de la Concòrdia no? bueno també aclarir que és una obra que no està presupostada amb el pressupost del 2009 que suposo que la senyora Ampar en ens aclarirà d'aquest pressupost doncs on està no? <coughs> si podeu anar més alta? sí ah, vale però no, simplement és, dir, és aclarir una mica la situació i els punts Vull dir, estem parlant d'un projecte que costa 300.000 euros no? que no s'ha dit lloc i em sembla que no està eh, no està escrit i no em sembla que la senyora la regidora en part d'Alleres no ens ho ha dit no? és per tenir clar els números no? llavors també demanar quan es pressupostaria aquesta obra perquè al 2009 no està al pressupost llavors si serà el 2010, el 2011 o com anirà gràcies alguna intervenció per part de d'Esquerra Republicana? Sí. Senyora Cordé. Bé, aquest punt que portem avui a aprovació és tan simple com sol·licitar una subvenció per millorar un tram del passeig del riu. Fins aquí no tindria cap problema, tot el contrari, perquè no seríem pas nosaltres quins ens hauríem d'oposar perquè s'arreglessin les coses. Però sí que volem fer diverses puntualitzacions perquè hem detectat que en tot aquest procés s'han produït tot un seguit d'aprovacions per Junta de, de Govern totalment anòmals, irregulars i, i anormals. No? I, a veure, quan vam consultar aquest punt en la Junta de Govern ens va sorprendre per la documentació que hi havia allà en, el, en aquell moment. I aquesta documentació consistia única i exclusivament en tres correus electrònics no hi havia absolutament res més en l'expedient d'aprovació de Junta de Govern d'aquest punt el primer correu electrònic l'enviava el senyor alcalde als regidors de Govern el dia 12 de juny i deia textualment hola podríem demanar una subvenció passeig del riu per, per la zona de sota la carretera, el parc, passeig central el camí dels horts del Trebal i Sant Antoni i el camí de Cabrianes no deia res més el segon, l'enviava una treballadora d'aquest Ajuntament, a la senyora Arenes, que deia textualment Bon dia, en part, tal com pots veure, s'ha convocat aquesta subvenció destinada a la millora paisatgística de Rambles, Passeig i Avingudes Arbrades. Sembla que l'alcalde està interessat, tal com esmenta en aquest email. Factors a tenir en compte que l'alcaldia ja està molt interessat i que el termini acaba el 12 del 8 del 2009, i que l'import màxim de la subvenció és del 25% del projecte amb un màxim de 250.000 euros per actuació. Això ho deia aquest correu electrònic, el segon. I el tercer l'enviava un tècnic d'aquest Ajuntament, el senyor Josep Fernández, de l'equip de secretaria, i deia, Josep, respecte allò del passeig del riu, només et puc fer arribar el pressupost que he calculat... ...que és un pressupost de 297.338,16 euros aproximadament. No hi havia cap més documentació en aquest expedient, absolutament res més... ...en l'expedient de la Junta de Govern Local, ni projecte, ni avantprojecte, re, re, re. A la sessió informativa del ple, els regidors de govern en aquell moment presents... ...que no eren tots, ni l'alcalde tampoc no van saber-nos informar sobre aquest punt ni tan sols sabien l'import total que es va haver de córrer a última hora buscar-lo i potser sí, potser no, potser es pagarà i ja ho veurem que haurem de pagar ja veurem el tant per cent, no ho sabem a més a més, dimarts a la tarda com sempre eh, els membres, els regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana van venir a consultar el ple però no ho podem poder fer tampoc perquè quan vam arribar aquí a l'Ajuntament només hi havia dues treballadores un serveis tècnics i l'altre a atenció al ciutadà i ningú sabia res de la documentació del ple no hi havia cap regidor de govern no hi havia absolutament ningú que estigués avisat que la documentació del ple es podia consultar ja al dimarts per tant queda clar i patent que la manera de realitzar les aprovacions que té l'equip de govern pues, sense documentació, sense projectes sense saber ni què estan aprovant doncs ja veiem com està més carrer, doncs fer palès la... com s'ha fet aquesta aprovació per a Junta de Govern que quan no havem consultar, no hi havia res, tres correus electrònics. Senyora Dennes, Sí bona nit. Primer agrairir el vot favorable per part de la iniciativa, perquè sabem que estan contents de que realment es faci aquesta actuació en aquest lloc. També tenim nosaltres la queixa dels veïns. I, i aquest ha sigut també un dels factors que ens ha fet eh, que aquest punt eh, fos, eh, o l'intent de que quan va arribar aquesta subvenció que tenia tots els punts favorables perquè a vegades les subvencions amb els condicionants que ens posen moltes vegades i pels punts que donen per cada una de les característiques per la petició no correspon a les, a les intencions que tenen des de les administracions i en aquest cas per la puntuació veiem que era un dels punts que tenia més puntuació i que podríem optar per ella llavors eh, s'ha fet amb força i amb, i amb ganes també és una subvenció i, i contestant a, a l'Anna de la CUP que eh, s'ha fet en poc temps, és veritat És s'ha fet en molt temps del mes d'agost el 17 d'agost exauria el Plas, les vacances, eh, serveis tècnics i han fet un projecte tot i que ha sigut un temps curt i un termini curt per poder fer tot el procediment que exigia les condicions d'aquesta subvenció ha sigut un treball per part de serveis tècnics que tinc que felicitar, tant els que han fet a la redacció que hi han intervingut eh, part de l'equip eh, d'arquitectes d'aquest ajuntament, realment eh, excepcional i si es vol consultar, eh, es pot consultar perquè realment és un projecte molt macu i que està eh, molt, molt relacionat amb, amb l'entorn. També la separata que es, que es va tenir que fer com a exigència d'aquesta subvenció, per l'última dels espais fluvials i tot el que és el tema, d'elements vegetals que va ser una separata que es va tenir que fer també en el mes d'agost i durant un període que també és de vacances normalment per la gent que treballa en aquest ajuntament eh, això per una mica d'una resposta mm, si sí cal dir que si eh, en qualsevol moment que hi hagi qualsevol subvenció en algun tema en el que esteu interessats no tenim cap inconvenient en fer alguna sessió prèvia pues, per poder informar el que passa que aquest era unes dates bastant, bastant difícils però estem oberts, no hi ha cap problema i contestant a Esquerra Republicana perquè realment... Eh, ah, no, perdó. Ho he constantat. Per perdó. El, el PSC. Eh, el tema del pressupost, no es preocupi perquè aquesta subvenció està demanada en aquest any. L'import, i hi ha contestant també que ha dit uns imports que no corresponen al PEM, són imports que estan amb els impostos, beneficis industrials, que no es tenen en compte a l'hora de demanar les subvencions. Les subvencions són íntegrament amb el que és el PEM el cost total de l'obra i l'execució material, de materials és de 250.000 euros que és l'exigència de, de, de la subvenció l'import és el 25% és el 25%. i pràcticament la separata que hi ha de tot el que és l'espai fluvial i tot l'arranjament de Sauló ja estem aproximadament amb aquests imposts però que no s'ha d'executar en aquest any sinó que s'ha de preveure de cara al pressupost perfectament del 2010 a l'hora de que és el tema de, de tenir-ho inclòs en aquest sabem que moltes vegades ens, arriba, ens arriben subvencions que no estaven previstes i que hi ha una línia en la que ens podem adherir i sempre ens, les don, ens donen poc temps però entenem que si ha aquesta línia i la podem agafar tot i que no estigués en el pressupost perquè no s'havia previst perquè era impossible perquè no se sabia però que la podem tenir prevista de cara a l'execució de cara al 2010 i llavors contestant a Esquerra Republicana Eh, per part de, de l'expedient jo he consultat a l'expedient després de les informatives en diverses ocasions per dades que volia tenir per contrastar i he tingut a la disposició el projecte que està en un format PDF però que es pot consultar perfectament si s'hagués demanat Inclús, i no només hi ha, hi ha tota la, la documentació de la subvenció eh, els exigents, la declaració el full de bancàries tota la documentació que es va aprovar el dia 4 d'agost eh, si en aquell moment, aquella documentació el dia que es va fer la consulta no hi era l'expedient de la consulta a la Junta de Govern local que també diu que és el 4 d'agost tots els dimarts a la tarda del mes d'agost serveis tècnics està tancat per fer la consulta no sé si l'horari està ben, ben redactat i està embarcat a la porta durant el mes d'agost doncs no hi ha horari d'administratiu perquè pugui fer el control de la revisió de les actes, però de la, de la Junta de Govern referent a la documentació no només hi ha aquests correus que ha llegit textualment, que no calia, entenc jo perquè són correus interns de, de regidors, alcalde i diferents eh, empleats d'aquí d'aquest Ajuntament i i simplement l'expedient està complert l'expedient està a l'abast i quan es vulgui es pot consultar, si en algun moment ha faltat alguna documentació demano disculpes però crec que no ha sigut amb cap mala intenció sinó que millor aquella documentació està en algun departament per alguna gestió específica gràcies Bé, alguna altra intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana Senyora sí. Cortés bé, per tot el que hem exposat en l'anterior intervenció que hem fet al nostre punt, doncs evidentment hauria de ser totalment desfavorable i votar-hi en contra perquè, clar, quan no tens una documentació per consultar i, i només la documentació consta de tres correus electrònics i el ple no el pots consultar perquè no hi ha ningú a l'Ajuntament doncs evidentment no podríem votar a favor aquest punt no hi ha documentació, no hi ha formes tècnics no hi ha res de res clar, això volem aprovar però l'equip de govern ens ho totalment molt difícil no ens ho gens fàcil i això aquestes, aquestes maneres de presentar les juntes de govern la veritat és que és del tot irregular perquè ja saben que els dimarts, cada dimarts de la junta de govern, els grups principals de l'oposició anem a consultar la junta de govern, per tant els expedients han d'estar totalment íntegres per poder, per poder fer tota la consulta no només ens ha passat amb aquest expedient ens ha, ens ha passat en d'altres i ho han manifestat i, i, i bueno, no se'ns ha tornat resposta però bé, eh, de totes maneres votarem a favor d'aquest punt perquè no voldríem pas que sigui dit ni voldríem que mm, per culpa del grup d'Esquerra Republicana del grup municipal d'Esquerra Republicana es perdés una subvenció que va en favor de tot un veïnat i que afavorirà no solament el veïnat sinó Sallent per tant el nostre vot serà favorable però sí que consti en acte totes les deficiències que hi havia en les aprovacions de Junta de Govern Senyora Arenas Doncs agrair el seu vot favorable en aquest punt perquè creiem que amb el seu vot favorable es podrà a terme a la petició de subvenció i si ens la concedeixen doncs, podrem executar i, i agrair de, del seu vot favorable no només pel que digui la gent sinó perquè creuen realment que és correcte donar aquesta, demanar aquesta subvenció però torno a repetir si en algun moment no hi constava alguna documentació pot ser que estigui amb algun procés amb algun altre departament i la consulta dels dimarts perquè era un dimarts d'agost a les tardes no hi havia possibilitat de que hi hagués un personal de l'Ajuntament que la pogués atendre jo també demano disculpes però tenim la perdó tenim. senyora Arenes, no era dimarts a la tarda eh? dimarts a la tarda vam venir a consultar el ple les juntes de govern les han vingut a consultar sempre els matins sempre. però aquesta va dir que aquesta la setmana següent va venir a consultar-ho el, ple, el, ple, el, ple, ah, el, el ple. ple, els documents del ple Correcte. aquest dimarts o sigui, doncs aquest vale, pues, disculpi si pensava que era el dimarts gràcies molt bé, debatut suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ens queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció de la CUP. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és resolució de les al·legacions presentades contra l'aprovació inicial del Pla Local de Joventut i la seva aprovació definitiva. Senyor secretari. La, la propuesta de resolución ya que los antecedentes eh, es, un, es un script moldar y es lo que va a explicar el leído la propuesta de la propuesta de resolución es estimar los apartados 2, 3 y 4 de las alegaciones presentadas por el señor Josep Antonio Hinojosa verá en nombre del grupo municipal de iniciativa en el sentir que especifica el puntuar de la par de expositiva del presente dictamen es estimar el apartado 1 y sin de las alegaciones alegacioneserstortius fundamentadas en el punto 4 de la par expositiva del presente dictamen y estimar los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de las alegaciones presentadas para la Asamblea de Lloves en el sentir que se especifica en el punto que de la par expositiva del presente dictamen. Estimar parcialmente el punto 6 de las alegaciones presentadas para la Asamblea de Lloves en el sentido que se especifica el punto cinque de la expositiva de la part expositiva del present dictamen i desestimar els partits 7 i 9 de les alegacions presentades per l'Assemblea de Joves per els motius fonamentals del punt 5 de la part expositiva del present dictamen i aprovar definitivament el pla llogar de joventut d'acord amb el test que s'ajunta a l'expedient i que s'incorpora a les modificacions introduïdes de les alegacions expositades i traslladar el present d'acord a los interessats Senyor Saldani Bona nit Uh, en aquest punt d'ordre del dia pa, passem a resoldre les al·legacions que s'han presentat sobre el Pla Local de Joventut que vam aprovar inicialment el dia, el dia 9 de maig durant tot aquest període s'han presentat al·legacions per part del Grup d'Iniciativa per Catalunya que ha presentat 5 al·legacions i uh, 9 al·legacions presentades per l'Assemblea de Joves de Sallent uh, passaré a explicar-les uh, de forma ràpida però, però explicar les totes les eleccions s han presentat d'Innistia per Catalunya. N'hi ha una de primera, que és de formal, que fa referència en el moment en què es va llegir, si recordeu el, els presents en el, en el ple de maig, van portar el pla local de juguetes i hi havia una esmena o una, una modificació del pla local que, que vam incorporar en el mateix plenari. Aquesta, aquesta modificació va ser llegida en posterioritat a la lectura del dictamen i segons diu l'al·legació s'havia d'haver llegit eh, abans del dictamen com que era una, una, una, una esmena una modificació que posàvem una, una esmena que posàvem directament des de, de l'equip de govern la presentava jo mateix que havíem sigut els mateixos redactors i es havia estat comentada en, en la informativa doncs, per tant es va, es va llegint impostoritat i probablement doncs, eh, for, o de la forma més correcta que hagués sigut fer-ho Eh, abans de llegir el dictamen, però no alterava el dictamen mateix, sinó que era una concreció del, del pla. Per tant, jurídicament no es, no es considera, no es considera una esmena, sinó es considera una modificació del pla, o no del dictamen, i per tant es proposa desestimar aquesta al·legació que demanava tornar a fer l'aprovació inicial del, del mateix pla per tant, eh, sí que podem dir que si consideres una esmena s'havia de llegir amb autoritat i així és com ho hem de fer i ho farem amb les esmenes que, que hi hagin, però en aquest cas doncs, eh, formalment no es, una, no es considera una esmena sinó una notificació del text que no del dictamen bé, passem a les, a les que són diguem pròpiament de contingut del, del pla local que serien les següents veureu si faig amb aquest d'aquí ho farem més bé La primera alegació que es va presentar per Catalunya referent al contingut era que es contempli dins la normativa del Pla Local de Joventut la calendarització del mateix pla com la inversió o aportació que fa aquí el consistori. Tal i com eh, deia aquesta, aquesta esmena que vam fer, vam parlar que la comissió de seguiment que es faria d'aquest pla local de joventut eh, faria una priorització i es faria un pressupo pressupost de les accions que hi han previstes en aquest pla perquè puguin anar-se eh, desenvolupant segons acord d'aquesta comissió. I el que proposàvem en aquesta resolució d'aquesta esmena per Iniciar per Catalunya era que els, els acords que, que prengui la, la comissió de seguiment, l'acord de priorització que prengui la comissió de seguiment passarà a formar part del pla local de forma anual quan es faci aquesta, aquesta comissió de seguiment. La segona és que s'inclogui una disposició addicional en la qual la regidoria de joventut juntament amb l'equip de govern avaluï la necessitat de poder crear fórmules i full de ruta per al d'un aprofundiment cara a ajudar a la joventut a crear empreses i autoocupació s'estima l'alegació proposada per a Catalunya i es proposa incorporar els següents textos. En el Servei Municipal d'Orientació Laboral hi ha un tècnic preparat per ajudar totes aquelles persones que volen autoocupar-se esdevenint autònoms o creant societats. Aquest servei introdueix guia i acompanya els emprenedors en els moments de preparació i inici de la seva activitat. Això és la part explicativa i llavors introduïm una nova acció a emprendre que seria elaboració d'una guia de foment de l'autocupació a Sallent i redacció d'un pla per incentivar l'autoempresa. La tercera al·legació fa referència a la necessitat d'implementar mesures de xoc vers atur juvenil fent consorcis amb empreses i activar un pla entre les parts per al d'aconseguir noves fonts d'ocupació entre els joves. En el punt 422 es tenen les accions que s'estan portant a terme en aquest aspecte, però es considera que s'hauria de fer un esforç per al de conèixer millor les necessitats de formació que requereixen les empreses cellentines per al de poder orientar els joves vers aquesta formació. Per tant, es proposa afegir un text que és realitzar una anàlisi de les realitats actuals i futures sobre les necessitats de formació per poder-ho preveure. Que el que comporta això és eh, intentar fer formació eh, abans, per exemple, quan eh, es comença a veure que hi ha una empresa que presenta un projecte o alguna idea sobre un camp específic, doncs que es puguin eh, desenvolupar cursos de formació per poder preveure la futura necessitat que hi haurà. I això, fer-ho, com hem quedat al final en aquest, en aquest text, és una anàlisi de la rede actual i d'anar preveient les futures a mesura que vaiguin, que vaiguin sortint. La darrera, que es detalli un pla dels d'aixos de participació que faran servir a l'hora de convocar el jovent per al de fer el seguiment i consolidació del pla en consens amb el jovent cellentí. En aquest, en aquest punt es proposa desestimar-la, atès que en el, en el punt 427 ja hi ha algunes explicacions de de fórmules de participació i deixa obert que sigui també la pròpia Comissió de Seguiment la que accepti o proposi diverses formes de participació. En referència a les al·legacions presentades per l'Assemblea de Joves, hi ha noues menes que són... La primera és, com a disposició addicional, demanen que en l'apartat 4, 2, 1, Uh, la retirada de l'última frase per manca de fonaments per la poca representativitat de l'edat de les sessionscions juvenils de Sallent. S'estima l'alegació. Ne unesquants que són ben bé de retirar frases o posar o posar frases per les llegeixo. Perquè, perquè hi hagi condància del, del text que es treu o que es, o que es posa. Com a disposició adicional de l'apartat 4.2.3, estudiar la possibilitat de treballar amb llibres de text digitals com ja han començat a fer altres poblacions com Suri, Sant Fruitós i Navarcles. S'estima la alegació i es proposa la incorporació d'una nova acció a emprendre que seria començar a treballar amb llibres digitals als centres d'ensenyament secundari de la població. La tercera alegació deia com a disposició adicionada a la part de 4252, després de, van en funció del dinamisme de cada entitat, afegir-hi de les facilitats que els pot oferir l'Ajuntament. Aquí parlava de, a l'hora d'afeccions i fer activitats per part de les, de les entitats, que parlava doncs, que cada entitat va en funcionar el dinamisme de la seva entitat, les accions que pot fer, i proposaven afegir-hi i de les facilitats que els pot oferir des de l'Ajuntament. I s'estima l'al·legació. 4. com a disposició adicional en la 4253 estudiar la possibilitat d'obrir l'Institut o el Torres Amat com a equipaments públics que són de als caps de setmana i alguns dies d'estiu perquè els joves puguin gaudir de l'espai per practicar l'esport. S'accepta l'alegació i si, es proposa incorporar en el pla local un nou, un nou text que seria obrir equipaments públics en horaris no habituals per practicar i per fomentar la pràctica esportiva entre els joves. Un segon, perdó, eh? En la cinquena... Perdó, aquí darrere. Ara em vi Com a disposició adicional en l'apartat 4252, estudiar la possibilitat d'ampliar l'espai Wifi a tot el poble... La proposta de resolució s'accepta i es proposa la incorporació d'una nova acció a prendre, que seria estudiar la possibilitat d'ampliar l'espai wifi a tot el poble. Tot i que també hem parlat de les dificultats que tenen algunes accions d'aquestes i que no són accions que es puguin portar a la pràctica d'una forma immediata però que sí que considerem que és bo que en un pla local que té quatre anys vista s'incorporin i que aquesta sigui la línia a treballar de l'equip de govern que hi hagi també perquè és un pla que agafarà doncs, a part també d'una altra legislatura. Apartat 6 com a concreció en l'apartat 4255 dir que el centre catòlic no és un espai que no se'n pot fer ús habitualment i que l'embalat no és un espai adient per fer-hi teatre d'altra banda concretat qui pot fer ús del centre i en quines condicions i la proposta de resolució que, hi... que es proposa és en l'apartat que diu teatre i diu hem de deixar constància que els únics espais on es pot desenvolupar aquesta activitat són el centre catòlic sempre que l'entitat que el gestiona tingui disponible l'embalat tot i no ser un espai adequat per fer-hi teatre i el centro de Cabrianes. En l'apartat 7, diu, com a concreció de l'apartat 4.2.5, clarificar què s'entén per polivalent i, per tant, quines activitats, de part de teatre, s'hi podran dur a terme. Sobre això, dic que ja que es destinen equits diners en la construcció d'aquest espai fa referència a l'espai de Cal Calcarreres que està previst fer-hi un teatre i espais i espais polivalents hauria d'estar habilitat per dur-hi a terme tot tipus d'actes com fan poblacions veïnes com Balsareny, Navarcle, Sant Padó, etc. Amb això, demanaríem la supressió de la segona meitat del segon paràgraf de l'apartat 6.2 que diu la construcció d'un nou espai per poder portar a terme diverses activitats, però diferent de cal carreres. Si això fos així, ja no seria necessari considerar la possibilitat de construir una nau a les afores del poble costa econòmica això suposa. Volem deixar clar que aquesta nau no seria la solució al problema, ja que a les tauales afores gran part dels joves de seient hauririen d'accedir-hi amb cotxe. Aquesta al·legació, que és uh, molt reboscada, fa referència a l'espai de cal Cares que està previst tots doncs, que sigui a la part de baix un teatre i a dalt sigui espais polivalents també donc per entitats o pel conjunt de la població, uh, es demanen que si puguin fer tot tipus d'actes perquè en el Pla Local de Joventut hi ha un annexa que diu la construcció d'un taller cultural apartat del poble, perquè doncs diverses, eh, si puguin portar a terme, tot tipus d'accions, de dia o de nit, eh, minorant les molèsties que, que a vegades doncs, poden provocar aquestes activitats. La proposta de resolució en aquest cas és desestimar l'alegació i Diu, l'equipament de cal carreres tindrà el seu propi reglament de funcionament que prepararà els diversos usos de l'espai i els horaris que haurà de ser aprovat per l'òrgan competent, que en aquest cas haurà de ser el plenari. La proposta del Pla Local de Joventut és buscar una nau apartada dels nuclis habitats per al de poder tenir un horari molt més ampli. I tal i com diu el projecte de taller cultural, hauria de tenir moltes més funcions a banda de les festes que es demanen des de determinades entitats. Per tant, des de l'equip de govern proposem mantenir la intenció de buscar un lloc per tirar endavant el taller cultural en l'apartat 8, diu com a concreció de l'apartat 426, aclarir les condicions de l'habitatge públic a la fàbrica nova i calçada per tal de saber si amb això l'oferta de pisos de protecció oficial per a joves augmentarà, ja que creiem que per la quantitat de joves que hi ha a Sallent, 4 pisos són, és un nombre ridícul. La proposta que es fa és estimar l'al·legació, es comenta de que a la fàbrica nova i a Calçala l'habitatge serà de venda, per tant hem de buscar noves opcions per fer habitatge de lloguer i es proposa una acció emprendre que dirà posar a disposició dels joves cellentins habitatge públic de lloguer. En l'apartat Diu com a disposició tradicional en l'apartat 6.4, el germà gran arriba sellent, demanem la retirada de les càmeres, ja que no trobem que sigui la manera d'intervenir en la realitat dels joves, sinó, més a veure del contrari, a part de ser una falta de respecte a la seva intimitat. Aquesta al·legació fa referència a que es van posar una càmera aquí al, al carrer Palatera, a l'entrada de, de la turbina. En l'apartat 6.4 es tracta la instal·lació de les càmeres a l'entrada de la turbina com un fet que ha provocat la mobilitat dels grups de joves a altres zones del municipi. Aquestes càmeres van ser instal·lades arrel de les queixes per part d'adolescents joves i responsables municipals i famílies sobre la pràctica d'aquests grups de persones vers altres. És responsabilitat de l'administració garantir la llibertat i la possibilitat d'accedir a un equipament públic sense haver de rebre increpants per part de grups de joves. Per tal de garantir la seguretat i la llibertat dels usuaris de la turbina vam instal·lar aquestes càmeres, fet que en aquests moments no es contemplen cap altra part del municipi. Per tot l'exposat, eh, aquestes són les... El conjunt d'al·gacions que es van presentar i la proposta de, de resolució que hi ha hagut. Jo sí que eh, abans d'ac acabarda doncs m'agradaria agrair als dos grups diguem-ne que en campres de delegacions per, per la feina feta a l'hora de, de mirar sho i de treballar d'intentar millorar aquest pla local de joventut que, que des de l'equip de govern doncs, eh, ho hem valorat molt positivament i que el gruix ha estat, ha estat incorporat segurament diguem-ne hi, hi ha un punt en el qual doncs, és agonial el desacord més important, que és amb el tema dels usos de cal, de cal carreres, però en la resta, Gran Estès ha, ha estat acceptat i ha estat introduït de, de forma en el, pla, en el pla local de joventut, que considerem doncs, que ha quedat, ha quedat millorat després d'aquest termini de delegacions i després d'aquesta de, resolució. Per tant, eh, demanaríem el vot favorable de la resta dels grups. Alguna intervenció per part d'iniciatives senyor José? Sí. Bé, bueno, no, nosaltres pensem, doncs, que després de, de tot aquest procés, des de que l'equip de govern i el senyor Saldoni va presentar el Pla Lugar del Joventut, que vam dir que era un informe, que al final ell també reconeixia que era un informe, vull dir que no es va treballar gaire, després s'ha modificat el pla, es va fer un pla que tenia, bé, bueno, jo crec que tenia més cara i ull que el primer i, i que possiblement es recullia molts més temes i, me, i més propostes aviam, això tampoc és tan difícil avui ens fiquem a les hues dels ajuntaments i verdaderament hi ha quantitat de plans locals de joventut que s'han elaborat, que pot recollir idees i que les podem traspassar a al que seria l'Ajuntament de Seixent perquè eh, la joventut a nivell local pot tenir unes problemàtiques molt específiques en quant a locals o en qual entorn però en general també hi ha molts temes que són, en, són generalitzats a, a la joventut que podríem dir del país no? de, de Catalunya i tal llavors clar, estem parlant d'un document que és, en si és un document ara tot deprendrà i si parlem en termes gastronòmics que m'entendrà el senyor Saldoni és que aquí hi ha una recepta de cuina però hem de mirar com, com es elaborarà tot això a la cuina, quins seran els cuiners i si al final agradarà el menjar, aviam si m'entens que és una qüestió, jo diria que d'acció política de l'equip de govern, també jo crec que l'acció política de l'oposició i sobretot que per mi seria el més primordial l'acció política de la gent jove del poble en funció d'això funcionarà o no funcionarà el pla Tenint en compte que hi ha una comissió de seguiment que també podrem aportar coses, variar coses perquè la nostra societat també canvia i a millor, en qüestió de 3 o 4 anys pues, també tenim de modificar coses. Bé, per part d'iniciativa pensem que és una qüestió que també necessitem subvencions i que bueno, és una qüestió que està oberta no és una cosa tancada perquè es poden aportar idees i jo crec que es pot transformar. Que, bueno que ha tingut un llarg procés perquè es va fer l'aprovació inicial, després han vingut les alegacions i hem tingut de tornar a portar el pla aquí al ple. Que no s'hauria d'aprovar ni, ni de desaprovar paragotament, perquè ja portem molts dies parlant d'aquest tema. I clar, jo penso que, que una cosa hem de fer, una cosa una altra. Em passa una mica aviam, no sé si quan hem vist parlar que es negocia un conveni en una empresa, Eh, al final quan se signa el conveni és a les 4 de la matinada no? i dius i per aquesta història a les 4 a la matinada 5? perquè al final l'empresa el que agafa és el representant dels treballadors i per agutament pues ja signen l'un i l'altre perquè ja diu bueno, després de tantes hores sense dormir no ens anirem a casa sense dormir ja a final una cosa o una altra i al final tindrem de fer un pla i clar, bueno eh, ja no m'enrollo més amb aquest tema aviam, el tema de les esmenes Mm, eh, que és el primer tema segur que no aproveu el primer tema sobre les esmenes que veu presentar al grup de Convergència perquè a quin punt anem al però la resposta que ens heu donat home que trigueu una llei per definir esmena una llei de l'any 68 home això escolteu no, no, no és coherent no? La, una llei de l'any 68 que diu espera aviam Diu, per altra banda l'article 97.5 del Real Decret del 25 del 68 del 1968 de 28 de, no de novembre pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de la entitats local dis disposa, esmena és la proposta de modificació d'un dictamen o proposició presentable per qualsevol mem membre mitjançant escrit presentat al president abans d'iniciar-se la deliberació de l'assumpte però no em poseu aquesta definició del 68 que era de l'època franquista i hi ha altres definicions més noves eh? agafar aquesta definició per definir el que és una esmena aviam, a mi em sembla bastant fora de lloc del 68 o sigui, els ajuntaments del 68 jo no, jo no sé si es feien esmenes ni tan sol I, eh, bueno, sí, vale però vostè sabe que hi ha altres sabe que hay otras leyes que están del 90 y pico y tal bueno, conclusión era una esmena que no estaba ni registrada es una cuestión de forma pero a veces el orden el orden de dos factores altera el producto ¿eh? no es que no lo altere que a veces lo altera y que voy a decir que antes reconexer el señor Saldoni pues que no es va a ser bien. era una esmena de rectificación que se ha de elegir aband del dictamen dit això passem a un altre punt i que bueno, l'altre punt és bueno, la història és, es tracta de que iniciativa volia enriquir una mica aquest, aquest pla perquè ens sembla doncs, que el que trobem a faltar a l'Ajuntament de Segent que, que és cert que n'hi ha d'altres ajuntaments que, una mica la formació que parlàvem de previsió de formació Abiam, si tenim una empresa que tenim coneixement que vindrà allí que a lo millor necessitan no sé, quatre tècnics, tres electricistes i no sé què. Podem preveure que a si han d'entrar 200 treballadors que de moment aquesta no ve aquí. Podem preveure des de l'ajuntament en contacte que a millor necessitem formar gent. Per quan es produeixi això que aquesta gent que, que l'agaga fin de se perquè ja la tenim informada. Podem, podem preveure una escola educativa de l'entorn del poble on la gent tingui uns cursos estables per aquell que vulgui estudiar una determinada cosa. Per pues hi ha un ajuntaments que s'està fent, la formació pues, de, de diferents temes. Hi ha una escola estable, una, una aula on la gent sap que ja es fa informàtica, no sé què, altre tipus de cursos i altres tipus d'activitats i no només d'això, sinó potser millor de tenir una escola d'estudi de, de municipal de preparar la gent per quan tinguem de fer les candidatures, que la gent estigui preparada municipalment per gestionar l'Ajuntament perquè si volem continuar amb el sistema democràtic la gent s'haurà de preparar, sàpiguer que és un ple i sàpiguer pues, que és un partit polític i que és una esmena i tot això l'hauria de saber el poble l'hauria de saber i que potser no li interessa a la majoria però millor hi ha una majoria de 15 o 20 persones que necessiten aquesta formació i com aquestes altres i coneixer el terme municipal de Sallent que a vegades coneixem la... els Estats Units i no coneixem el terme municipal de Sallent bé bueno, en conclusió, nosaltres després de donar les voltes a aquest tema al final tot dependerà de, de l'acció però pues que bueno, després de la setmana quan nosaltres vam, ens ensvam tenir en l'última votació perquè pensàvem que encara podien sortir més idees i bueno, la, el tema de que l'Assemblea de Joves també hagi fet la seva aportació eh, i sobretot el, sobre el tema del carrer ja com a iniciativa us vem plantejar que a la Comissió de Seguiment el tema prioritari a parlar hauria de ser el tema del carrer, de cal carreres, perquè és un, serà un local que entenem que no, és, que no ha d'estar feta a la carta de cap partit polític, sinó que s'hauria d'agafar i tenir opinions de la ciutadania perquè és un local pel poble de Sallent i que caldria doncs, recollir al màxim les opinions i consensuar què volem fer exactament en cal Calcarreres, que després no fem a l'edifici, invertim una quantitat de cèntims i quan està fet s'hauria d'haver fet d'una altra manera que tal, no, jo crec que s'ha d'aprofitar l'ocasió i recollir el màxim d'opinions vinguin de d'on vinguin, perquè totes poden ser vàlides i a lo millor pues, hi ha gent que no està a l'Ajuntament i que té més veu a bones opinions de les que estem aquí per tant, eh, aquí jo volia fer aquesta puntualització